דברים, פרק ב' ונפן ונישא מדברה דרך סוף, דיבר אדוני אלי, ונאסוב את הר ימים רבים, ויאמר אדוני אלי לאמר, רב לכם סוב את ההר הזה, פנו צפונה, ואת העם צב לאמר, אתם עוברים בגבול אחיכם בני עשיו היושבים בשעיר ויראו מכם, ונשמרתם מאוד. אל תתגרו בם, כי לא אתן לכם מארצם עד מדרך כף רגל, כי ירושה לעשו נתתי את הר שעיר. אוכל תשברו מאיתם בכסף ואכלתם, וגם מים תכרו מאיתם בכסף ושתיתם. כי אדוני אלוהיך ברכך בכל מעשה ידיך, ידע לכתך את המדבר הגדול הזה. זה ארבעים שנה אדוני אלוהיך עמך, לא חסרת דבר. ונעבור מאת אחינו בני עשיו, היושבים בשעיר, מדרך הערבה, מאילת ומעציון גבר. ונפן ונעבור דרך מדבר מואב. ויומר אדוני אלי, אל תצר את מואב ואל תתגר במלחמה, כי לא אתן לך מארצו ירושה, כי לבני לוט נתתי את הר ירושה.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 עם גדול ורב, ורם כענקים. וישמידם אדוני מפניהם, וירשום, וישבו תחתם. כאשר עשה לבני עשיו היושבים בשעיר, אשר השמיד את החורים מפניהם, וירשום, וישבו תחתם עד היום הזה. והאבים היושבים בחצרים עד עזה, כפתורים היוצאים מכפתור, השמידום, וישבו תחתם. קום וסעו ועברו את נחל ארנון.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 ולא אבא סיכון מלך חשבון העבירנו בו, כי הקשה אדוני אלוהיך את רוחו, ואימץ את לבבו, למען טיטו וידך כיום הזה. ויאמר אדוני אלי, ראה, אך היא לא תיטט לפניך את סיחון ואת ארצו, החל רש לרשת את ארצו. ויצא סיכון לקראתנו, הוא וכל עמו למלחמה יצא.